بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيي له وأشهر محمدا عبده ورسوله رسله الله بشيرا ونذيرا وصلى الله وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وعلى أسحابه ومن تبعهم بإحسان إله بالدين أما بعده Maga syarh raya, rahimani Allah yaqum. Semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Anugerah Allah subhanahu wa taala yang sangat besar. Yang sangat istimewa yang Allah takdirkan atas kita semuanya. Anugerah Allah kepada kita untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. menjadi umat dari seorang kekasih Allah khalilullah seorang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala kena macam yang sangat besar Keistimewaan yang seharusnya Senantiasa kita ingat Dan kita syukuri Dan tentunya Kita sebagai umatnya Tertuntut untuk mengetahui kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan bersuara untuk hanya mengenali nama seorang nabi saja Tidak hanya sekadar berkata bahawa saya mencintai Rasulullah SAW lebih dari itu semuanya dan merupakan bentuk rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah perjuangan kita untuk meniti, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para Sahabat Ridwan Allahi Majmou'in, umat yang paling setia dari seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh Kehidupan umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu taala umat yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menjadi penolong-penolong Allah Sebagaimana firman Allah Ya ayuhalladhina amanu kunu Ansar Allah Ohai oh, orang-orang yang beriman kunu Posisikan diri kalian Untuk menjadi penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan Syarat mutlak Untuk menjadi pengikutnya yang setia Maka kita wajib untuk menjadi penolong Agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantara Kewajiban yang harus nantiasa kita perhatikan, kita pelajari adalah upaya untuk selalu mengenali dan memahami perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami atau mempelajari dan memahami perjalanan kehidupan manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajar apabila para salaf dalam mengajarkan sirah kepada anak-anak mereka kepada murid-murid mereka Sebagaimana mereka mengajarkan surah-surah yang ada dalam Al-Quran, ah. semeriduaitan dari perkataan Ali bin Hussein, warahmatullahi taala, beliau mengisahkan apa yang beliau dapatkan dari kebiasaan para sahabat bahasannya mereka mendapatkan pengajaran mereka diajarkan 'allamana siratan nabiyyi kama 'allamana as-sura minal qur'an mereka mengajarkan kepada kita atau dalam lafaz dikatakan ghazawatun peperangan nabiyyi peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Mereka mengajarkan kepada kita Setiap surah Yang ada dalam Al-Quran Perhatian yang sangat istimewa Yang kesemuanya tentunya Mereka lakukan Untuk tersibah Terwarnainya kehidupan mereka dengan kedua yang sempurna dan Subhanallah mempelajari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan, bahkan menyegarkan kehidupan. Membaca kisah manusia yang terbaik. Sekarang-anggung perhatikan dalam Al-Quran. Sekian memang Allah kisahkan. Perjalanan umat-umat yang tergabung. Dari surah Al-Baqarah. Atau bahkan dari surah Al-Fatihah surah demi surah, surah demi surah dalam Al-Qur'an. Kisah perjalanan umat yang terdahulu. Bahkan ada kalaNya Allah Subhanahu wa mensifati kisah kehidupan seorang nabi sebagaimana kisah kehidupan Nabiullah Yusuf sebagai ahsanul qasas. Kisah yang terbaik ketika kita membaca menyegarkan, membahagiakan, maka tentunya mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi sesuatu yang sangat menyegarkan kehidupan, menyenangkan sangat membahayakan sebagaimana seorang mereka berlomba yang notabene ya untuk memuaskan hawa nafsu mereka daripada penghamba hawa nafsu mereka membeli dan belajar dan tidak pernah henti untuk membaca kisah-kisah orang yang mereka jadikan sebagai motivasi untuk semangat hidup. Dari orang-orang yang fajr. Dari orang-orang. Yang mereka adalah pelaku kemaksiatan. Dan tidak kita kumkiri. Ada kalanya sejenak terjadi dalam kehidupan kita. Keterkaguman kita. Terhadap seseorang. Membawa kita untuk selalu menyebutnya, ingin mengetahuinya secara lebih dan lebih dan lebih. Kita baca walaupun sama sekali tidak membawa kemanfaatan, tidak menambah keimanan, yang bahkan ada kalanya beliau bersabda Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menjadikan kita berkurang. Barak kita. Terhadap orang-orang kafir. Yang telah Allah tuntut. Dan Allah wajibkan atas kita. Kalau Allah kita meminta ampun. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelenggari kehidupan kita. Dan menjadikan. Kehidupan Nabi sebab kudu'ah. Dalam kehidupan kita ini, dan para ulama sekian banyak menuliskan risalah karya yang berkaitan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita perhatikan. Bagaimana Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memiliki perhatian yang demikian tinggi terhadap dirubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana nak siarah Hisham Hasyam ringkaskan untuk kita Dan ada kalanya risalah yang ringkas yang saya yakin telah berulang kali yang terus selesaikan tentang faedah-faedah dari kehidupan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa Dan para ulamak menuliskan hal-hal yang seperti ini tentunya Untuk Menjadi warna bagi kita Boleh kita katakan menjadi idola yang sepenuhnya dan seutuhnya Dan sebagaimana Ia juga telah untuk mengetahui Atau mungkin telah disampaikan Sekian banyak kawait, pelajaran, ibrah, durus. Ketika kita mempelajari keindahan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan seorang yang tidak ada kekurangan sedikit pun, kehidupan seorang yang tidak ada kekurangan sedikit pun, yang tidak ada kecacatan dalam kehidupannya. bukan hanya tentunya dengan yang lainnya apalagi dari orang-orang yang muta'abbina ya Allah, orang-orang yang fasik atau orang-orang fajir oleh sebab itu secara obet telah Allah ingatkan laqad ja'ana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Gelaratifati secara sempurna, secara utuh. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau adalah uswah untuk kalian. Tapi siapa yang bisa menjadikan uswah? Orang bisa menyatakan dia uswah kita. Dia kudwah kita. Dia nabi kita. Siapa yang bisa menjadikan beliau sebagai kudwa Maka Allah ingatkan Yang bisa menjadikan beliau sebagai kudwa Adalah orang-orang yang benar-benar Orang yang mengharapkan Allah Perhatikan Bagaimana Allah mensifati Keadaan seorang Nabi Sebagai uswah Yang sempurna semua sisi kehidupannya adalah hasanah Tapi Allah ingatkan Hanya bisa didapatkan Yang bisa merasakan Adalah orang-orang yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Dimangkana ya rujullah Orang yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Orang yang mengharapkan balasan Allah. Orang yang menginginkan dan mendambakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi golongan yang seperti ini, mereka menjadikan kehidupan Nabi sebagai uswah. Dan kemudian Allah katakan -kata, Allah ingatkan berikutnya Dan bagi orang yang mengharapkan kehidupan Kemenangan Di hari akhir Di hari kiamat Perhatikan Orang yang bisa Menjadikan kehidupan Nabi sebagai kedua Tidak hanya sekedar sebuah pengakuan adalah orang yang menginginkan kebahagiaan yang abadi setelah kematian dan lebih sempurna lagi ketika Allah ingatkan wadakar Allah kisira wadakar Allah kisira dan mereka itu orang yang bisa menjadikan. Kehidupan Nabi sebagai kudua, sebagai uswah Adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Jadi Dalam dua yang banyak selalu mengingat Allah Selalu mengingat Allah Subhanallah Ternyata Syiar daripada hubbun Nabi kecintaan kepada nabi adalah al-ittiba dan keikhlasan syiar hub nabi ternyata memang kecintaan kepada nabi adalah al-ittiba ittiba kepada beliau Dan keikhlasan dalam kehidupan Dan itulah tahku syahadah sebagai bentuk realisasi ketika seorang sudah berikrar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Tumbuhkan mukjizat keyakinan dalam dirinya untuk tasdiqu fima akhbar senantiasa membenarkan segala sesuatu tanpa terkecuali apa yang dikabarkan oleh nabi foto atau konfima amra dan senantiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma amra dari setiap perintah yang diperintahkan. Wajib tinabu fi ma'naha anhu wasajar. Lepas sembunyikan lagi. Untuk hati-hati dan waspada, menjauh dan menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang telah dilarang dan diperingatkan dan kemudian diutukkan dengan perkara yang berikutnya untuk tidak beribadah kepada Allah untuk tidak disembah Allah Subhanahu wa taala bima syara ah. kecuali dengan apa yang telah disyariatkan maka ia berkata mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Sekiranya para ulama sebagaimana yang selalu diingatkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad beberapa para ulama dikala itu kepada para mahasiswa, kepada para talabatul ilmi ingatkan ketika terjadi rasa jenuh. Baca kisah-kisah orang salaf. Kisah-kisah kehidupan orang salaf. Ini akan menjadi motivasi. Dan puncak kehidupan yang paling mulia dari salaf kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang maksum yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari kehidupan kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sebab itu diingatkan bahwa di antara sekian banyak faedah Ataupun durus Ketika kita mempelajari si'ah Adalah Untuk memaksimalkan Upaya kita Dalam warna kehidupan Dengan apa yang telah kita lihat Kita pelajari, Kita baca Kita dengarkan dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan dalam mengangkat beliau sebagai uswah yang kemudian kita ikuti. Tidak ada orang yang lebih jeli tentunya melebihi upaya para ulama ahlin hadis dalam menyingkap kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak hanya Mempelajari sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih daripada itu semuanya mereka berupaya untuk meningkap gerak dari kehidupan Rasulullah secara utuh bagaimana kehidupan Nabi Sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, bagaimana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana masa kecil beliau, bagaimana lingkungan ketika beliau tumbuh dan berkembang, bagaimana sepat terjang dan perbuatan dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan kabaranya wahyu Subhanallah semakin yakin ketika kita melihat atau membaca atau mendengarkan kisah kehidupan Nabi sebelum dilahirkan benar beliau adalah al-Mustafa beliau adalah pilihan Manusia pilihan Sebagaimana yang sabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semakin yakin Inna Allah Nazara ila kulub al-ibad Fawajada kalba muhammadin khaira al-kulub Fastafahu Linafsihi Allah lihat Para setiap hati hadi Para dan Allah Taala tatanya Fa wajada qalbu Muhammadin khairal dan didapatkan hati Rasulullah s.a.w adalah hati yang paling bersih hati yang terbaik hati yang paling bening hati yang paling bercahaya fastabahu li nafsihi sehingga Allah menyukai Allah pilih. Coba perhatikan bagaimana semenjak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bagaimana masa kecilnya. Ya kuat tak? Seharusnya, sebagaimana kita segar ketika kita mengingat masa kecil kita, karena kita cinta pada diri kita. Ada kelahan yang kita tersenyum bahagia Bahkan ada kelahan mungkin Sesekali kita Ingin pulang kampung Ada kelahan yang kampung kita sudah tidak ada orang tua kita Telah berkurang Sanak famili kita Tersaat kita menginjakkan Kaki kita Di tempat kelahiran Ada sesuatu yang menyegarkan Seakan akan akan kembali Ter-review ter ulang kita flashback ke masa lalu, Bagaimana waktu kecil dia main. Masya Allah. Dan cinta. Dan yang harus kita ingat. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah lebih. Dan harus kita utamakan. Daripada diri kita. Bahkan daripada orang tua kita. Daripada seluruh manusia. Dari siapapun. Maka seharusnya mempelajari, mengingat perjalanan kehidupan Nabi ketika di masa kecilnya akan lebih menyegarkan. Kita telah sejarah detik. Alhamdulillah poin-poin tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kita selesaikan. Hari ini sudah poin berapa atau tahun berapa? Kedua kedua hijriyah subhanallah jarang kiranya kita ini mempelajari sirah nabi dari pertama sampai selesai jarang bahkan tidak jarang terlebih doroh khusus sekedar menyelesaikan poin sirah kehidupan nabi dari hari kelahiran sampai wafatnya Rasulullah kiranya jarang Abol mengenali yang lebih mendalam lagi, lebih mendalam lagi. Bagi kemudahan Nabi, bagaimana, masya Allah sudah lewat antum, ketika masa dewasanya Nabi, bagaimana beliau menikah? Atau mungkin boleh saya tambahkan dalam pertanyaannya, siapa yang berani angkat tangan? Sebutkan sebelas istri Nabi. Siapa ah, yang hafal? Saya, saya nak tanya siapa sebab alasan Real Madrid bukan, ya? Saya yakin sebagian mungkin hafal, ah, bukan juga yang lainnya. Tapi sebelas istri Nabi. Ada yang berani angkat tangan? Atau ada yang berani angkat kaki keluar kalau belum hafal, ya? Nah, khotan ini. Impen yang tidak hanya kita Subhanallah mengetahui Tetapi Banyak pelajaran Banyak ikhlas Dari setiap langkah kehidupan beliau Ada pelajaran Yang sangat berharga Dari kehidupan seorang yang sangat besar saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang membaca di Sirah dia akan semakin mengupayakan bagaimana terwarnai kehidupannya dengan selalu mengambil pesuhan dan petua dari kehidupan hari sehingga naik yang kita ingatkan ingat ibnu Omarulullahul Kahrun, bagaimana beliau untuk menyempurnakan Upaya dia untuk ikhtiva, untuk memberikan sebaga warna kehidupan sebagaimana apa yang dia lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh kita, menajukkan, tidak ingin tertinggalkan sedikit pun. Makan sampai-sampai walaupun ini diperselisihkan tentunya, tetapi dari awal yang ingin dilakukan oleh beliau adalah upaya untuk etilah. itu berupaya untuk mengetahui di mana tempat-tempat yang pernah dijalani, di mana tapak-tapak Kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati tempat itu. Dia cai dan dia ikuti. Ini benar sahabat tapi subhanallah mungkin sebelumnya kita tidak menyangka kita mungkin berkata tidak ada orang yang tidak kenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama ini mungkin kita berkata mungkin tidak ada yang tidak tahu Tapi ternyata subhanallah Silahkan cek Kita tanya Di kampung-kampung kita Ada kerana mereka tidak tahu Siapa nama Nabi kamu Subhanallah Masuk ke kampung kita Coba perhatikan Tanya kepada kakek-kakek yang ada di sana Atau tanya kepada sebagian orang Ada kerana mereka tidak mengetahui yang sekiranya ini terjadi juga di negeri Arab habis di negeri kita ada orang ditanya siapa Nabi mu? dia menjawab nama Nabi ni dengan menyebutkan beberapa nama Ahmad, Musa, Isa dia tanya Sulhaman. siapa Nabi mu? dia jawabnya Ahmad Musa, o Isa Lalu bagaimana di negeri kita? Jangan sangka atau enggak mungkin enggak mungkin Kita katakan sangat mungkin Lalu bagaimana mereka akan memulai kehidupan mereka dengan inti bahan Ini salah satu hikmah dan duruks di antara ibrah yang lainnya atau pelajaran yang lainnya, sirah yang lainnya. Dengan kita mempelajari sirah akan semakin menguatkan dan memperdalam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperdalam cinta ingin menguatkan cinta, pelajari sifat-sifat yang mulia. Pelajari kehidupan dia secara utuh. Ya, Allah, saya yakin, itu kita rasakan. Bagaimana adakalanya ketika kita hanya ingin mengetahui seseorang, ketika kita pelajari bagaimana, kapan akhirnya, kemudian bagaimana kehidupannya. Adakalanya orang Allah, hanya mungkin karena dia berhasil dari sisi ekonominya atau sesuatu yang notabene adalah urusan duniawi ya ada kadang ada keterkaguman. Selalu kita ambil untuk menjadi motivasi bekerja kita atau kerja kita atau semangat hidup kita yang akhirnya dia akan membawa atau akan semakin kuat Bibit cinta di kepada orang yang dibaca akan semakin menguat dan menguat. Ini ada kalanya. Terjadi. Dan seorang yang mempelajari silahat Nabi. Terus dia pelajari. Dia singkap kehidupan Nabi. Dia pelajari. Apalagi Rasulullah SAW telah berwasiat. La yu'minu ahadukum didala beriman. Salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi seseorang yang paling dicintainya lebih dicintainya dari orang tuanya dari anaknya dan lebih dicintai dari seluruh umat manusia dari seluruh umat manusia maka subhanallah wajar apabila di antara propaganda Orientalis yang mereka lakukan di masa kolonialis dan sebenarnya itu terus berlangsung adalah upaya untuk menjauhkan dari bentuk bahaya pengenalan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'rifatu binabiyhi terjadi tentu dan mereka lakukan terus mereka lakukan sebagaimana yang dituliskan oleh Ibnu Khaldunnya di antara bentuk propaganda di masa penjajahan tentunya adalah bagaimana mereka umat ini tidak mengenali Nabi-Nya, benar tahu nama Nabi-Nya, tapi tidak tahu Nabi-Nya tahu namanya mungkin, tapi tidak tahu bagaimana makrifat mengenali secara utuh dari kehidupan Nabi-Nya Makanya kalau di Vietnam, orang mesti menggolak Seorang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus memposisikan beliau sebagai sesuatu yang segalanya dari sesuatu yang kita cintai. tentu setelah kita bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mencintai seorang yang harus kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ibrah dan Dulus yang sangat banyak tentunya yang berkait dengan sirah Nabi yang insyaallah saya ingin sudah saya sampaikan di muqaddimah tentang alaih warahmatullahi wa al-darus wa fawaid dari mempelajari sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqamah dalam beragama maju dan kita umat yang setia untuk ittiba mengikuti jejak jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Kelak menganugerahkan kabar kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini yang saya sampaikan sedikit tentunya. Sejauh mungkin sebelum akan kemasyrahan, kurangnya mohon maaf. Wallahu ala a'lamu as-shawab. Subhanallah. Hamdika. Asyhadu alla ilaha, ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.